گرانو منوارو زندہ دفان پتا یاد گریہ سرایدین اسلامی کے سلطے ان شری سنٹر حنیف اللہ این قبرت اللہ دکان نشتراباد براستہ مدینہ مجد نشتراباد براستہ مدینہ مجد نشتراباد براستہ نمبر دی 0301 اٹسی اکانو می 321 دمو بیدر سينتاريس اي صوفان را الله و هيا العلم و هيا العلم اغا صفات صفات الالتلا العلم اغا او علم اللاما موسوف ذكر بي باندك صفات صبوتيا ذیلن کې یو علم دی نو فرمایوه یې علم ځيقاتی ازلیه د الله تعالی یو هغه صفاته کې هغه علم دی او صفات ذاتی دي ځکه وايي استناد د متکلمینو په نسبانه ځکه بعضې صفات صفاتی ذاتی او یو بعضی صفات صفات الافعال وایي <سفات> صفات ذاتی اغه صفات توائی کی قایق نپيو احساسه جاری کی صفات فعلی اغه صفات توائی کی نپيو احساس جاری کی چه نپيو احساس ورکله جاری کیږي لا علم حیات نشنی شویل چې الله علم دې فلان کي او فلان کي نه دے لیکن احساسه کی. کی جاری کیږي او خالق غیره کده څه جاری کی که خلا فلانا ولن يخلق فلانا فلان کي فلان, کیا فلان کیا پیدا پيدا کړل فلان کي نه پيدا کړل دا سيوي لشي کوم صفات وک جنته په ست نه چليږي آیت وي صفات ذاتیه او کوم صفات وک جنته په ست نه چليږي نه چليږي اې ته وې ذات بیا چې چليږي هغه نوای صفات الافعال زه صفات الذاتي ولا قابل ترہ صفات الذاتي ولا قابل ترہ قدیمات و مخلوقات الذوالک چویلې کی عبادت علالمالی کی یقول العبد صفات الامال ته دې دې ناس من خل نو عالی赖 کی عمدہ تذکرہ دې صفات حواله سره ده کونا بسم اللہ شیء الشیع. شیئا لا کلا شیء و ذاتن انجاتس تخالی صفات الذات ولا قابل طره قديمات ومسنات الزوال صفات الذات ولا قابل طره یعنی صفات الذات د اقال مجموعه دا قدیم دی او مسونات الزوالي د مسونات دي محفوظ دي زوال نو بهر حال مقصد جاری کسنې فکر ته چيلي اوسن صفاتی ذاتي دی او مغه صفاتو کې دي چې دي صفاتي صفاتي ذاتي د تعالی دی نو دی فرمایو وحیا لا علم او غس شه ده عین او پټا علم نو صفات تعالی کې هیڅ چا د انکار نه کړي او قالاو چې چا د انکار نه کړي البته بازي جاهل فلسفيري چې هغه جاهلان خلاف کړي دي اغیی اللہ تلا دا پارا چه علم کول ندی اغیی وی چه اللہ تلا دا سره علم نلاری اغیی آغا فضل خبر کئی وی کہ علم دا اللہ تلا دا پارا راشی یلجم الاسکینیت وطعادت پی ذات الواجب لیکن مستالی باطنن فالمختم مثلہ کچا حیر علم دا اللہ تلا دا پارا ثابت شی علم دا اللہ راشی ملازم بشی تعادو ذکر چه اللہ علم کرا غیفا زان نو د الله به عالیمو او الله طلا به معلومون و نو دوه شو که نه زیاتې ووحدان نه زیین جوړ شو دڅنګه چې باې عاالم نه دی نو په غیا روبانې معلمم نه دی له دله چرته عالم شيغیا ې کوونه عالی مننفسشي د دو سره لاظېږي چې په ځان باې به بیا هم عام شي ځکه څوک کعالیې په غیا روبانې. نو دیکھ پا تذیف آلمی کنچه انا عالمون بیل الغیار انا عالمون او په انا عالمون کی او انا دی و بلعالمون دی او دا انا کو محکومنو علیه دی او آلمون مرتبه دا محکوم بیدا نو دا دب علمون کو محکومن علیه بانی, بانی بی اگران بانی بیو بی علم بی اگر آغیارو آلم کی گی ایم دا مسطنزم کی گی علم ددالا پاک او علم دا دی اپن نفس دینا دے دی ورنبیا اسنینیت تعدد تکسر لازمیگی دیکھ نو نوام دا ایمانیو فوشان دی پیر کرا او دا خبر کندا لیکن تا غینا جواب دارے چی دا علم چی دے علم علم علم دا دا مسله ده چې علم ز الله پزان باندې برات نشي کته واي علم یو نسبته تغيور د چاغवाडी د حاشيته نو عالم او ص معلوم زمه تغيور حقيقتا نه غواري حقيقتا تغيور نه غواري تغيوري اعتباري غواري او تغيوري اعتباری په وجبانه یا تبایون او اختلاف نرازی لکه په مسئلہ دو تبیب کی چې د زمان علاجو کی معالجم دے دے معالجم مریضم دے دے, دے لیکن دلتا که تغایوری اے اعتباری نو ذات واجبی پر زان بان عالم دے پتو اے چه ذات واجبی پر زان بان عالم شو تغایوری مر را غیر دغه اعتباری اعتبارې د حقیقتانه ده دغه ذاته وحدانی او هویت بسيطا دغه ذاته وحدانی په دې اعتبار کې د تبل ذاته وحدانی معلوم ده نو ته عالم کبه دې بار واخلې چې دا ذاته وحدانی حاضر ده د تبل ذاته وحدانی سره نو معلوم ده یا نو په یو اعتبار سره عالم اب دغه اعتبار سره معلوم نو دا مغایرت حقیقتا نه دهمو مغایرت چا سیواری ده چې نو مستلزمه کې مغایرت حقیقي لرا مطلب الله عالم ده بزا او کې بزان باندې عالم ده نو په کله آداب انم شي شه ده سلام مسله ختم شو اس د الله تعالی د علم حواله سره متکلمین یو طریقه راستدل کې متکلمین په یو طریقه استدلال کوي او فلسفه په بل طریقه سره استدلال کوي چې الله تعالی عالم دی نصوکو دی چې متکلمین د دې ویي الله عالم دی انه عالم الله عالم دی او دلیل دا ویلي ان فعلہ متقن الله علم متقن دی او کله من فعلہ متقنون په عالم یعنی وکلو ما هاذا شانو په هو نف الله هو علم بس اللہ صحیح ندم دا که دا جلت اللہ علم او دلیل پر دلیل پر نمت دا قیاسی اقرانی حملی دا شکلی اول ہو یعنی شکلی اول طریقی سرپا دیمانی آئی دی دلیل ہوئی چلی ان دا فعله متقن دا الله تعالی فیلسی شیر ہے دا متن دے دا اللہ فیلسی دے متقن متقن مطلب دا چې چه سنعی غریبا اکی دا ترکیبی عجیب دے او تکرنگی عجیب دا تریقی سرالا دا مخلوق دا اللہ دا اکیل صادقی دا اللہ نا نو خیلی موتان دے او کل نو ما هادا شانو ہو اچا اکیل کسی شئی موتان نو خاما خوابا خاما خوابا غسی اگا با عالمی دا کبرہ دے لینا والا تراتا دیتا چې از خير تاع الفاظ دې رندار گلدار مزیدار با معنا مثمر لطیف دقیق باریک مسجع مقفہ منظم مرتب دغه قسم الفاظ څه کوي نو پته نه لګی چې دا څوکې وایي مده په دماغو کې سائلم شته چې پته نه لګی په دې دنیا کې تاوګه چې څوک ښهسته کلمات وایي نو پته نه لګی چې دا څوک وي نو دا هم څوک دی کارانه علم خو عجیب دی دا به علم دې څلګیای نو الله تعالی چې دا عجیب طریقې سره دا الله تعالی پهل دا الله تعالی نشادرې نو چې خپلې الفاظ ووېстаў علم دلالت کې ودا الله تعالی دا فال چې دومره متقن دی نو آیا دا د الله په علم دلالت له کیسه نا مخای دوبرا او صغرا دوڑا جائے زاير. الله ہے اللہ عالم ہے لانو فعل و موطن وكل ما هذا شانو دکال فعل موطن فوہ عالم نو مطوم مطن حد یتصرح مولہ بصغرا کی مزورہ فکبرہ کی کاٹے کرتا ہوا ہے جی بس اللہو عالم دا یہو طریقہ دا نہ قاولہ تیرا دہمہ طریقہ دا کہ اللہ عالم دیوال لانه قادر دی قادر وكل ما هذا شانو آقا عالمی، <سؤال> نو اللہ عالم دی کہ دې عالم قادر دی قادر سی عالم اللہ قادر دیدی کی کې نیست دی کمبرا؟ أر قادر عالمی ر قادر سی عالمی هر قادر عالمی نو الله تعالیٰ نسی شعر عالم اگر یہ کمبرا مانے یا دا آقا یہ چیزد ہے کہ ار قادر عالمی مطرد لوگ مانا مچھ اور قادر عالمی یا شړې دې ودې ډکل لا څونه دې شي کای کنه او سره ځان ګره یا Tale سابارستو د پتنې نو قادر خو دی خو عالمه نو دې ځکه خو دې پیږي کنه هغه خو پوی نه مدارینه به جوابدار کې جنا قادر کدا اکثر امور یې نو هغه به شي او دا قسم کارونه چری ډیر عقل لو قليلا چګد نه نو په صورت کې دا څه قسم دیری کنا کمی مادیر زیادہ کمی نو چیزا کمی نو مطلب پتے مانے اعتراض نواری دیگی نا مسئلہ ختمت دویمہ مسئلہ دا دویم حکمہ ہوئی حکمہ دا چی ہوئی جلت اللہ عالم دے اللہ تعالی سرے وی الله علیم ذکرل یعنه مجرد ذک الله مجرد کیم چې مجرد یغه علیم نو الله عالم سوره ظاہرہ ده چې الله مجرد دی مادی نه دی او کوهار مجرد علیم دی علم مجرد چیرې هغه مجرد دا مجرد دایله مو د مجرد شپمن کې مطابقت دی کومن کې صحیح مطابقت دی الله مجرد دی او کله مجرد نه علیم چې مجرد یغه نو الله عالم الله د عالم دا بار رحمت ماش نو یو ځم دلین لذیلا فراداره چې الله تعالی اړین ذکر کوي چې الله کې مناط عالمیت دی الله کې مناط تجاشته علت عالمیت کې دی بچا علت عالمیت نو عالم من هم سره आले چې والے علت عالمیت یې سوزځنه دي یو تجرد عن الماده یو kia بي ځاتی هي نجرد عن ماده او قیام بذاتهی لا منات تا چاہی معالمیت اللہ کی پر کمال <سؤال> بانشتی ہے نو فکار دارا تیسی شیعالا درم یو دس دلیلم ویرے شی ویا علم صفت کمال اپتول صفت کمال بانی اللہ محصوب تیر علم ام اللہ محصوب تیر نو علم صفت کمال نو دی او کم کی صفت کمالی اللہ پاقیم محصوب تیر نو اللہ پا علم بانیم شیر محصوب ورسہ پر چکمرہ رفتار شو مایه شروعه به صفاتو کی تفصیلات به صفات ثبوتیات کی نو مایه با متکلمین و استلالہ کیوته صفات ذاتیه بلته صفات الافعال یو کی نہ په سخت چلیږي بلکی لے لےږي قائدل استماری دی فرمای چې وہ هيا العلم واغثر علم نو اول کی په ذکر کړه چې اغثر ہے علم ما پہل ذکر کا نو مې پېلم کې بعد جو حالات <سؤال> یو ځان حقيقه شویلې فلسفه او چې الله علم دې لري نه پزان نه پغير پزان له نه سازه راشي هغه غیر ولې نه غوري کې پغير عالمي کې پچا عالمي کې څنګه نه علم نسبت تحور د حقيته نو حقیقتنه غوالي ایتباری حجې په صورت ته دېت کې چې ورځان علاج کې دا مسله ختم شو یمای چې الله تعالی دا پاره علم کې دوړ نه یو موته کلی مينې او یو پهته سکول چې متقلین دي الله عاالم دی ځکه فیل د الله من دی او چا فیل چې مط یا عاالم فیل د الله متقن دی فاج په غریب ته کې سره دی په بره کمم فیل منی خه به عالی دی سره تنور یو سړهکلی مات و خلک یارهون کې عالم دی ت کوم کارونه فیل په کار درره چې الله تلا عالی فور تهلم نه به دا راي الله قااض دی ور قادرر عاالم الله عاعلمم دی په یوه معنی اصوال دي او قادر به یو نومو یادي کوم غوژو شي کنه اکثر اصوال دي قادر يغه بسي شي هغه مثلا در وکما دي والله مجرد دي او مجرد و عالم و الله عالم دغه طریقه ما دا ویل چې الله کې مناط علمیت اشاره ضروري نه د ما دار او بیا هم بي ذاتي لري مدله الله کې شپکاز راچ لما دا دارا جئلم صفات الكمال وكم صفات الكماليه الله باغې موصفه پیره باندې مو مل الله تعالی موصفه فرمایوه وه هي اعلی علم وه هي اعلی علم يا علم له صفات ازلیه سي هر علم دمو در زه علم مقدم کپد نور و ذا عام ده په ستدا قدرت و غیره دي ذننه ته علم الله عز وجل په تحت قدرت الله عز وجل دي مثال ده سره ان الله ذات تام العلوم الله ده نه مقدور دنده الله صفاتونه چې کوم بیا هم معلومات د الله ما مقدورات د الله نه دي استماع او نقیزه نه صفه او نقیزه د معلومات تواجيب دي خو د مقدورات تواجيب نه دي نو علم عام دی او قدرت خاص ده ځکه علم مقدم ته بچا ماره په قدرت الله الله هو هي صفات الله لازلیه صفاته لازلیه ارزا الله موصف د دې عبارت نشین مرجع کې چی هيارې چې د دې مرجع سو د دې هيار زمير مرجع سوکتا د دې صفات ازلیه لري د صالدار دې هي خو واحد مؤنث ته او صفات دې لیا جمع له مطابقت نشته نو این تقاومی تجمع وفي حن تحدثه لو بالد جمع ان كل جمع انا مؤنث ته جاو بتایولې جماعت شرم وفرده مؤنث وهي صفته غرض علم موصوب ته عبارت هغه وضاحت کيده علم چې دا علم ویستاه وهي صفته ضایه او صفات سفتت. ته وهي صفته ضایه او صفات ته یو معنا قائم تر واجب ده دې صفاتون سره اعتراض راغې د جوهر نه چې علم د مقولې د جوهر نه وي علم دری بلی نه ده یعنی جوهر نه ده اراده جوهر نه دي چې ټول لایلم ته اراده دې شوې لې په کوم سکم دم مقولې ته جانا نه دي د جوهر معنی نه دي وه یې صف پهتون صفته دې نه مقولې نه دي سوال څلک بجېندره د خال کې کې اخراج کې نه نو هوې چې په دې سره څه خارج کا دا چې جوهر نه نه دي جواب او محمود په ذکر کولو د چا سره دین سره مخه ادخالی، اخراج نه. او قال خوخه اخراج وشي. انسان ستو حیواني ناتق سوی. حیوانو ټکرې چوي. د پدې کې کټا لوټا، د دې نو خوځ تاسو، د هغه دلته موای. حیوان سره ولې ځاک کوي؟ ځکه دا خو جګ، او پدې سره مفصول اخالې کې اخراج دي. نو تبو یې اخراج نه د قروج شويره. ما اخراج نه د کای څه یعنی ما خو دې او ما حرکت کاو نه کنه اراجا میته ننور چیزونه نه اپ خپل خبره خود ور سره شي شي شو نه وهيه صفاتون دجنتې او ولیک دا یو صفات شامل نه مزليته مزليته نه فل نه د څه اعتراض راغې د علم د مخلوقات نه د څه اعتراض راغې د علم د مخلوقات زکه علم د مخلوقات هغه صفته د صفات د مخلوقات نه نه لیکن هغه زليته تبل کې هغه حثي ځکه عالم حادثي علم تبع غور اداره چاله دا علم د قديمونو علم بم قديمي او دا علم دو حادثو نو علم بم حادثي مخلوقات لیکونه ها محدثات دا محدثات دي نو علم هم سي شي د حادث الله تعالی چون کې ازلي دي نو علم هم سي شي ازلي داسکې معلوماتو علم یو صفات ازلي دي انکشاف شاف په کېږي د معلوماتو انکې شاف به کېږي د چا معلوماتوغسیت ځلی ده چې انک شاف کېږي د معلوماتو ان تعلق تعالو ک ها به د وخته تعلق د دسیت کې به ها تر دې معلوماتو د هاطره که چې متعلق مطاللق چې طر معلوماتو پ دکش چې پهکش په کېږ د معلوماتو دیمانے معترض یا اعتراض کی حاصل دے اعتراض دارے دائرم پہ تعریف کینا معلومات لگ سراور آدھا قانون چھے معارف موقفی پہ معارف حوکم اجزا چھے پہ معارف کی واقعی عدی پاگی پوری موقفی نتن پہ تعریف کی معلومات لگ سراگل معلومات چونکی دے معلوم من جمع دا وہ معلوم من مشتقی دے معلومن سی شیره مشتقی نو تیدا معلومن مشتقی ده و معلومات ده جمع ده معلوم دیتا وی چی اگه کی علم اگه علم شي یعنی په علم لفظ دلارت کوي مشتقی پا مبدی دلارت کوي نو معلومات کې پاک پلا علم راگه را. نو تا علم مقوب شو معلومات علومات معلومات مشتقی ره ده ځمره دا معلوم با نه با وي په خپل دلالت پېلمون باندې کی دا په خپل بچا باندې دلالت کوي علم باندې چې په علم باندې دلالت کوي نو علم موخوف په معلوماتو معلومات موخوف په علم خو لري په خاصي شریعې په لار خونه باتللې زکاتور وې دی ته او په پوښه علامه توقع علي ذلک شی اما من جهه یوهه او من جهه او من جهه نتقدم د شی په خلاص نه کله په د مې څه چې راغله جانبینو غواړي چې بلاري زره بازار مافي کې چې په بله بل کړه په ځان خوښین شي مخې کېدلې دغه سوال نه دغه سوال نه زمو علماء کرامو جواب کړای دي دغه زمو علماء کرامو څه کړل جواب کړل دا جواب یې دا کړل څه دا مراد د معلوماتو نه زواد د معلوماتو دي مراد د معلوماتو نه زواد د معلوماتو دي نو چې زواد چې قتل هاز د علم نه نو اوس را لازم نشو غادي سره زما په خیال یا ابل سالم سره ختميږي ادا چې د زواد کنا راغل کنا رابل سوال اندرې چېتهله غې پ ک ش په ب کي د معلومات نو چې چې زهه معلومات چې نو چې بیا انې شاې پهګ د دا تحیل د حاصلله نو من د معلومات ته نهسیشه غتل زواته نو دوور هم لازم نشو شو او تیل لازمه حاصله لازمم جواب نه ما ک دا مدسکرلی چې د مووق دی په معلومات او داس سوال سوال او په خسامي ک ډر زیات کېي اوس چې کومې دم به معنا مو سره ده او معلومات چې کومې دم به هغه په اعتبار د معنا لغوي سره ده نو دلته معنا اصطلاحي موخفه شو او په معنا لغوي دګي پورې نظر لازمه نشي اګه ځان ځله وایي دا سوال جواب نوداسې بوي وکتره دې اعتراض کې چیلې موخفه معلومات او معلوماتو کې ځان لایله ميامه موخفه تا علم نو دا خو دا راغې نو جوابو کې چې معلوماتونه مراد زوادي دغه جوابو موارف سکرم ده علم ده معنى استلحی ره او دن تا شکم علم ده غا علم پا معنى لغوی ره دو علم پا معنى استلحی علم کور ره چیاغب نعتبار ده معنى لغوی شده ره جواب دویم سوالدار داره دویم شوال داره یا کنخو معلومات مراد زواد تکنه یا دادویم جوابتے ناشو دویم شوال داره که معلومات دا وه ایله ما غیبتي ازلي دي چې انکشاف بکیږي د معلوماتو په دوه په چاغه او زنه معلومات ترجب انکشاف ویلم سره څنګه کې دا ک انکشاف ویلم شوه خو لا به څه حاصل شي او تحصیل در حاصل نه يجوز چې تحصیل دا حاصل حاصله غواشه حاصل له چې حاصل دي نو دا حاصله دي چې کتاب حاصل حاصل نه نو حاصل ولا حاصل دا خو اعتماد چاره نه کیږي نو حاصل څه ناروا جواب باور ک چې مراد د معلوماتو نداري چې یا ته معلوماتو یا زواد معلومات ماته دا کړي شان د دینه دای دا معلوم شي نشانه ها او علامه نشانه او یو علمت شهن بده نه کی دا رسې شي معلوم شي نو بیا به دا سوال ختم شي اند تعلق هغه هغه او تعلق دې پت کې ما زمير راجه علم علم په اعتبار د معنا صفتی په وخت تعلق دې صفات کې به هه ترې معلومات رضا اللهم در فرضا الله اصل د سوال دا ر کی ته علم هغه صفات یزلی د تشاف پکې کی د معلومات او علم د صفات یزلی دا به علم چې فطرت یې ځلې ده اېم کې صف پکېږي د معلوماتو نو د دې څنګه فطرت یې ځلې وه چې په تغییر راضي پایلل کې او کله ما دا شانه کم چې دا شانه قديم نشي کېد لې خاط چې پتا کې تغییر راضي کېږي پکې څنګه راضي د زما علم ده په الله تعالی کریم ده په چې لا پیدا نه الله علم د دې چې څنګه جوړو زید چې کله پیدا شوه الله علم ده وجدا چې کله مرشي ها علم زيت کلا مرشد الله علم د بیاده سوی جدوله کړه واجدا کدا کانه مو کنده کانه مو جوزه د ټګیورات رااله د ټګیورات په کې نو دا به څنګه شي کوې ازلی شي زه راځي جواب کوي د تعلق هغه ها په وخت تعلق د علم کې معلومات کوئ نو ستانه ځینم کوتي په اصلی لري علم کوتي په انکشاف تمام ساته چکیلا په وخت اچا کې د تعلق په دې کې معلومات کوئ یاد ا د علم د حقیقت ځلی ده یاد ا تعلقات د اینم دي سره معلومات دي دا متعلقات د مؤلف مله ته علم ده مؤزلیده او قدیمه اصلي او بدی او سرمدی ده یو دغه متعلقات سی یو شيري د ټول <سؤال> متعلقات مستند دي اینم ته دي کړي تعلقات او دا تعلقات حادث سی تعلقات سی حادث سی نو متعلقاتم حادثي تعلقات حادثي او چتا تعلقات حادث شو تعلقات جي حادث شو متعلقاتم حادث شو مطلب متعلقات نه حادث کيږي د علم دي دا متعلقات نه حادث کيږي د څه شي ده علم دي علم بیا هما حادث نه ده بلکې قديم دي ازلي ابدي دي نوعي تعلق هابها په وخت تعلق دي د سی پاسپورټ معلومات ټولې پوره او صلی الله وسلم